Ein deutsches Märchen Schneewittchen und die sieben Zwerge Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da herrschten ein König und eine Königin über ein weit entferntes Land. Die Königin war sehr freundlich und liebenswürdig und das Volk des Reiches verehrte sie. Der einzige Kummer im Leben der Königin war, dass sie sich ein Kind wünschte, aber keins bekam. <lacht> An einem Wintertag saß die Königin in der Nähe eines Ebenholzfensters und strickte Wollsachen. Plötzlich saß ein wunderschöner Schneevogel am Fenster und überraschte die Königin. Der Vogel lenkte die Aufmerksamkeit der Königin auf sich und sie stach sich in den Finger. Ein Tropfen Blut fiel auf den Schnee vor ihrem Fenster. Als sie das Blut, das auf den Schnee vor ihrem Fenster fiel, betrachtete, verwandelte es sich in ein babyähnliches Gesicht. Sie war überrascht und sagte zu Gott, Oh Schneegott, ich wünschte, ich hätte eine Tochter, die Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haare so schwarz wie Ebenholz. Bald darauf wurde die Königin schwanger, aber gleichzeitig wurde sie krank. Viele Ärzte versuchten, sie zu heilen, aber sie erholte sich nicht. Oh je, keine Sorge, bald wird es dir wieder besser gehen. Bitte verliere nicht die Hoffnung, das Vertrauen in Gott. Unser Traum, ein Baby zu bekommen, wird sich bald erfüllen. Ja, mein Lieber, ich hoffe auf das Beste. Der Schneegott hat uns gesegnet. Nichts Schlimmes kann passieren. Der Frühling kam. Die Blumen blühten überall, als sie sich auf das kommende Baby vorbereiteten. Als die Tage näher rückten, wurde die Königin immer schwächer. Es war ein heller Morgen. Die Sonne schien, als ob sie an diesem Tag den ganzen Winter Schnee schmelzen müsste. Die Königin brachte ein wunderschönes Mädchen zur Welt. Die Haut weiß wie Schnee, die Lippen rot wie Blut und die Haare schwarz wie Ebenholz. Meine Königin, du hast mir das wertvollste Geschenk meines Lebens gemacht. Bitte sage mir, was du dir wünschst. Ich werde dir jeden Wunsch erfüllen. Danke, mein Lieber. Aber jetzt glaube ich nicht, dass ich mich um mein kleines Baby kümmern kann. Oh, Liebe. Du bist so weiß wie Schnee. Ich nenne dich Schneewittchen. Verspreche es mir, Majestät. Du wirst dich um meine Tochter kümmern. Und verspreche mir, dass du wieder heiraten wirst. Sei niemals traurig im Leben ohne mich. Ich werde mich immer um jeden Preis um sie kümmern, meine Liebe. Weine nicht, mein König. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Auf Wiedersehen. Oh, mein Liebling, bitte lass mich nicht allein. Einige Jahre lang war der König sehr traurig über den frühen Tod seiner Königin. Er selbst kümmerte sich um Schneewittchen, Aber die meiste Zeit war der König im Königreich beschäftigt. Er erkannte, dass seine Tochter eine liebevolle Mutter für die Erziehung brauchte. Also beschloss er wieder zu heiraten. Die neue Königin war sehr schön, aber mehr noch, sie war sehr arrogant und eine grausame Frau. Sie hatte auch dunkle Magie studiert, mit der sie den König beherrschte. Sie besaß auch einen magischen Spiegel, der die Wahrheit vorhersagte. Und ihr alles berichtete, was immer sie auch wissen wollte. Lieber Spiegel, oh Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Oh, meine Königin, du bist die Schönste von allen. Oh, wirklich? Vielen Dank, vielen Dank. Du bist ein Genie. Im Laufe der Zeit wurde Schneewittchen immer schöner und schöner als je zuvor. Sie wurde das schönste Mädchen in allen Königreichen. Die Stiefmutter begann auf ihre Schönheit eifersüchtig zu sein. Spieglein, Spieglein, an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr, meine Königin, seid schön, das ist wahr. Aber Schneewittchen ist noch schöner als ihr. Ah, wie kannst du es wagen, so zu reden? So ein Unsinn! Verzeihung, ich bin nur dazu bestimmt, die Wahrheit zu sagen, eure Hoheit. Die Stiefmutter war wütend und rief ihren Jäger zu sich. Die wünschen, Eure Majestät. Bring Schneewittchen in den Wald, töte sie und bring mir ihr Herz als Beweis. Ja, Eure Hoheit. Die Stiefmutter bat, Schneewittchen in den Wald zu gehen und magische Blumen mitzubringen, die sie noch schöner machen sollten. Der arme Jäger nahm Schneewittchen mit in den Wald, konnte das Mädchen aber nicht töten. Oh, hübsche Prinzessin, deine Stiefmutter befahl mir, dich zu töten. Aber ich kann keine schöne und gütige Seele wie dich töten. Lauf so weit weg wie möglich und kehre nie wieder zum Schloss zurück. Oh, guter Mann. Hm. Meine Mutter wird dich bestrafen, wenn du mich nicht tötest. Ich werde ihr ein anderes Herz bringen. Aber jetzt geh bitte. Schneewittchen lief so schnell wie sie konnte. Der Jäger jagte ein Wildschwein und schenkte das Herz der Stiefmutter. Ha, ha, ha! <lacht> Jetzt bin ich die Schönste von allen. Schneewittchen war nun allein im großen, dunklen Wald. Sie wusste nicht, was sie tun und wohin sie gehen sollte. Die Bäume schienen miteinander zu flüstern und erschreckten Schneewittchen, die zu laufen begann. Sie lief über scharfe Steine und durch Dornen. Als es Abend wurde, sammelten sich kleine Vögel um sie herum und begannen an ihrem Schal zu ziehen. Ihr wurde klar, dass sie ihr etwas zeigen wollten. Sie begann, den Vögeln zu folgen. Plötzlich sah sie ein seltsames Häuschen und ging hinein, um Schutz zu suchen. Im Inneren des Hauses war alles sehr klein, aber ordentlich. Es gab einen kleinen Tisch mit einer aufgeräumten weißen Tischdecke und sieben kleinen Teller mit Essen darauf. An der Wand standen sieben kleine Betten, alle in einer Reihe und mit Steppdecken bedeckt. Schneewittchen war so hungrig, dass sie etwas von jedem Tellerchen und ein wenig Brot aß und von jedem Tässchen und ein bisschen Milch trank. Sie war erschöpft, nachdem sie durch den Wald gewandert war. Also legte sie sich auf eins der kleinen Betten und schlief fest ein. Nach Einbruch der Dunkelheit kehrten die Besitzer des Hauses, die sieben Zwerge, nach Hause zurück. Sie hatten in den Bergen nach Gold gegraben. Die Vögel versuchten Schneewittchen zu wecken, aber sie schlief tief und fest. Sobald sie ins Haus kam, sahen sie, dass jemand dort gewesen war. Wer hat auf meinem Stuhl gesessen? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat mein Brot gegessen? Wer hat mein Gemüse gegessen? Wer hat meine Gabel benutzt? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Aber der siebte, der auf sein Bett schaute, fand ein wunderschönes Mädchen, das dort schlafend lag. Jemand schläft in meinem Bett? Die sieben Zwerge kamen alle zum Bett gerannt. Du lieber Himmel! Dieses Mädchen ist ja so wunderschön! Psst, seid doch endlich still und lasst sie schlafen! Alle Zwerge legten sich zum Schlafen um ihr Bett herum. Am nächsten Morgen wachte Schneewittchen auf und als sie die sieben Zwerge sah, erschrak sie. Die Zwerge wachten von ihrem Schrei auf. Hab keine Angst, hab keine Angst. Wir sind die Zwerge. Du bist in unserem Haus. Äh, äh, Wie heißt du? Mein Name ist Schneewittchen. Wie hast du den Weg zu uns gefunden? Schneewittchen erzählte ihnen ihre ganze Geschichte. Die Zwerge sprachen eine Weile miteinander und sagten dann, Wenn du dich um unser Haus kümmerst und kochst, die Betten machst, beschnehst und streckst und alles sauber und ordentlich hält, dann kannst du bei uns bleiben. Und du sollst alles haben, was du willst. Ja, von ganzem Herzen. So lebte Schneewittchen glücklich mit den Zwergen. Jeden Morgen gingen die Zwerge in die Berge, um noch Gold zu suchen. Und am Abend, wenn sie nach Hause zurückkam, hatte Schneewittchen ihr Essen fertig und ihr Haus aufgeräumt. Tagsüber war das Mädchen allein. Abgesehen von den kleinen Vögeln und Tieren des Waldes, mit denen sie oft spielte. Schwieglein, Schwieglein, an der Wand. Wer in der Welt ist die Schönste im ganzen Land? Ihr, meine Königin, seid sehr schön, das ist wahr. Aber Schneewittchen, jenseits der Berge bei den sieben Zwergen, ist immer noch tausendmal schöner als ihr. Nein! Das Mädchen ist noch am Leben. Der Jäger hat mich reingelegt. Ich werde ihm eine Lektion erteilen, aber jetzt muss ich erst mal Schneewittchen töten. Bloß wie? Sag mir, wie es geht. Da erst merkte sie, dass sie den Spiegel im Zorn zerbrochen hatte. Die Königin dachte nach, wie sie Schneewittchen loswerden könnte. Endlich fiel ihr etwas ein. Sie ging in ihren geheimsten Raum. Niemand sonst durfte da hinein. Dort machte sie einen giftigen Apfel, der von außen schön und frisch aussah. Dann verkleidete sie sich als alte Hausführerin und ging zum Haus der Zwerge jenseits der sieben Berge und klopfte an die Tür. Schneewittchen streckt ihren Kopf aus dem Fenster. Wer sind Sie, alte Dame? Was kann ich für Sie tun? Mach die Tür auf, schönes Mädchen. Ich bin sehr arm. Ich möchte dir ein paar Äpfel geben, um Brot für meinen sterbenden Ehemann zu erbetteln. Ich darf niemanden reinlassen. Die sieben Zwerge haben mir verboten, das zu tun. Das ist mir recht. Hier biete ich dir einen dieser frischen und köstlichen Äpfel als Gegenleistung für ein Stück Brotlaib an. Als Schneewittchen die schönen und glänzenden Äpfel sah, konnte sie nicht widerstehen. Sie ging in die Küche und brachte einen großen Leibbrot mit, das frisch für die Mahlzeit der sieben Zwerge zubereitet wurde. Sie gab es der alten Dame und nahm die Äpfel als Gegenleistung für das Essen der Zwerge. Sie hatte kaum ein Bissen im Mund, als sie tot auf dem Boden fiel. Ha. Die böse Königin verwandelte sich in ihr wahres Selbst. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Die sieben Säge werden dich niemals erwecken. Sofort lief sie zum Palast zurück und stand vor ihrem zerbrochenen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste in diesem Land? Der Spiegel antwortete schließlich, wie sie es wünschte. Du, meine Königin, du bist die Schönste von allen. Als die Zwerge abends nach Hause kamen, fanden sie Schneewittchen auf dem Boden liegend. Sie atmete nicht mehr. Sie war tot. Die Zwerge hoben sie hoch und sahen sie sehnsüchtig an. Sie sprachen mit ihr, schüttelten sie und weinten über sie. Aber nichts half. Das liebe Kind war tot und blieb es. Sie legten sie auf ein Strohbett und alle sieben saßen neben ihr und trauerten um sie und weinten drei Tage lang. <lacht> Sie wollten sie begraben, aber sie sah immer noch so frisch aus wie eine lebende Person und hatte immer noch ihre schönen roten Wangen. Wir können sie nicht in der schwarzen Erde begraben. Sie sollte weiß bleiben, makellos, wie sie es immer noch ist. Sie fertigten einen durchsichtigen Glassarg an, sodass man sie von allen Seiten sehen konnte. Sie legten sie hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben an den Sarg. Hier liegt Prinzessin Schneewittchen. Dann legten sie den Sarg auf den Bergschnee. Die Tiere und Vögel kamen und trauerten auch um Schneewittchen. Zur gleichen Zeit kam ein Prinz in das Berggebiet, um zu jagen. Er sah die Menge von Zwergen und Tieren am gläsernen Sarg. Der Prinz fragte sich, was in der Welt denn da los sein könnte, dass es so viele schöne Tiere anzog. Der Prinz ging in die Nähe und las, was darauf in goldenen Buchstaben geschrieben stand. Er dachte, dass sie das Mädchen sei, von dem er immer geträumt hatte. Dann sprach er zu den Zwergen. Gebt mir den Sarg. Ich gebe euch alles, um dieses hübsche Mädchen zu haben. Wir verkaufen es nicht für das ganze Gold auf der Welt. Bitte gebt sie mir. Ich kann nicht leben, ohne sie sehen zu können. Ich werde sterben, wenn ihr mir nicht erlaubt, sie mitzunehmen. Sind Sie verrückt? Was werden Sie mit dieser Leiche machen? Ich werde sie ehren und ein Denkmal in der Nähe meines Palastes errichten. Die guten Zwerge hatten Mitleid mit ihm und akzeptierten seine Forderung. Der Prinz ließ den Sarg von seinen Dienern auf deren Schultern tragen. Doch dann passierte es, dass einer von ihnen stolperte und dadurch das Stück des vergifteten Apfels Oschnewittin herausfiel. Der Prinz lief sofort zum Sarg. Er legte sie unter einen Baum und schaute sie an. Sie sah aus, als ob sie noch am Leben war. Der Prinz küsste sie auf die Stirn. Sobald der Schneewittchen geküsst hatte, öffnete sie ihre Augen. Schneewittchen richtete sich auf und war wieder am Leben. Gütiger Himmel, wo bin ich? Du gehörst zu mir. Ich bin ein Prinz. Und der Prinz erzählte ihr, was passiert war. Oh mein Gott! Du hast dich entschieden, mich zu behalten, selbst wenn ich tot wäre? Aber warum? Du bist das einzige Mädchen in meinen Träumen. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Komm mit mir auf mein Schloss. Willst du mich heiraten und meine Königin sein? Ja, mein charmanter Prinz. Aber ich will erst meinen Vater sehen. Ich wünschte, er würde unsere Ehe segnen. Oh, ich habe gehört, dass dein Vater verschollen und lange nicht mehr ins Königreich zurückgekehrt ist. Das muss ein Trick meiner bösen Stiefmutter sein. Bitte tu etwas, um ihn zu finden. Okay, Gehen wir zuerst zum Palast und suchen dort nach ihm. Also beschloss der Prinz, nach ihrem verlorenen Vater zu suchen. Er eroberte das Königreich gegen die böse Stiefmutter. Im Schloss entdeckten sie einen geheimen Raum und fanden Schneewittchens Vater im geheimen Kerker und ließen ihn frei. Als die Königin sah, wie der König aus dem Kerker freikam und was sie ihm und anderen angetan hatte, flüchtete die Königin aus dem Königreich und wurde nie wieder gesehen. Der König kündigte die Heirat ihrer Tochter im Palasthof an. Schneewittchen heiratete den Prinzen mit einer prächtigen Feier. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.